أندلسل. أندلسل. أندلسل. أندلسل. أندلسل. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يهده فلا حادي له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 Amma ba'd fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayral hadi hadd Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar min as-salamu Predavanje vezano za serijalni ciklus pod podnaslov obhoženje prema neistomištenicima večeras bi trebalo da bude po meni, naj, najbitniji dio, a to je stav i opođenje prema novotarima. Mi ih smo posebno ostalili, izdvojili, jer zahtijevaju poseban tretman, pošto se najviše e, nesporazuma dešava na toj liniji. Da bi govorili o tome, naravno, e, prošli put sam već spomenuo da učenjaci standardno kada govori, o novotarima, spominjune poznate islamske sekte, od Havari, Žarafidija, Mu'tezila, Džehmija, Kaderija, Murđija i oni koji proizilaze iz njih, koji su kombinacija, a od njih, a tu su Maturidije, Šarije i Zaidije, a, tome pridružuju a, savremene racionalističke pravce, koji su kombinacija, obično budu kombinacija prethodnih e, osnova, ideja i pravaca unutar prethodnih e, sekti, opše poznatih, pet šestu islamu. E, u ovo su ubrajaju takođe i sufijski tarikati. Uglavnom učenjaci tako govori kada, kada spominju o novotarskim skupovima. Prije nego što dodam još ovo ovdje da bi stvar bila jasna o čemu govorimo, samo da napominim, pošto govorimo o ono, navatariji, da nas posjetimo, znači govorimo o ono, navatariji, riječ beda na arapskom, a, če je osnala beda, a, a, što znači u arapskom jeziku, ihtirao še ibtidahu vasunuhu an gajr mitali sabiq, odnosno izmišljanje, započinjanje, stvaranje nečega na a, onome što nije imalo pretodan primjer ili kao što došlo u do dva kuranska, ajte, Bediju, Sama, Vati, Vod, Rd, a, se pre, što se prevodi Bediju, od rič Beda, naravno, a, a, prevodi se kao stvoritelj, onaj koji je stvorio nešto a, što prije toga slično nije stvoreno. A, što se definicije novatarije, najpoznatija novatarija koja je rasprostanak učenjaka, to je ono koje je naveo Imam Šatibi, u svojoj poznatoj knjizi, koja... A, govori o, o temi novotarija a to je elijati sam on kaže poznatu definiciju kaže bidatu atariqatu fi din muxtara' kaže to je put način metod u vjeri koji je izmišljen todahi shar'iyyah oponaša šerijat zakon oponaša ono što je došlo u vjer kada znači, noćo ponaša znači što znači da je došlo mimo kako opisano vjeri Poštedo bi suluki aleha al mubalaga fi ta'abbudillah ta'ala. I kaže namirava se, cilja se, želi se sa time. Uh mubalaga, to znači da se dođe sa, uh, sa i, uh, ibadetom koji je veći, bolji i jači od onog koji je došao u šerijskim tekstovima, koji, koji je poznat. Uglavnom ova definicija učinjavac kaže da se ona odnosi na stvari, uglavnom, akidetski, a ne na fikski. Dok recimo, definicija koja, koju mnogi učenjac sa vremom dobu spomenu i definiciju Novotarija, to je spomenu od šeha ibn Uthamina, a to je, kaže, Bid'atu ma uhditha fi ddini ala khilafi ma kane alihi nabiju sallallahu wa sallam u ashabuhu min akidatin ev amelin. Kaje, Novotarija je ono što je uvedeno u vjeru suprotno onoma na čemu je bio ili oprično onoma na čemu bio vervijesnik i njegovi ashabi ridvanu lahju alejhim u akidi i u dijelima. U fiku. E, ovo samo pravim kao uvod jel, da da bi znali o čemu govorimo jer je tema jako bitna. E, međutim ovdje, pazite, o, vrlo bitna stvar da, da ubacim ovdje da dodam, a to je da ćemo naći u praksi e, da postoje određena kritika kažu, jel, Ovi Selefije ili, ili, ili pogrdnijem nazivu Vehabije, on kaže dolazi i govori ovaj, opis Novatarije, kaže po onom po čemu nije poznat kod Uleme. Želijeći time da kaže da su Ulema učenjaci u Gometa neka spominjala određim šrijedskim tekstovom da postoji lijepa Novatarija. I to je tačno, međutim, samo, samo se na pograšan način to upotrebljava, ono se zloupotrebljava. Naime, o čemu se radi? Imamo a, dva neka pravca, kod učenjaka i prvi generacija i poslije njih u tretiranju pojma novotarija. Pa dakle imamo skupinu učenjaka koji, koji su proširili poimanje termina ter, novotarije, dok imamo drugu skupinu učenjaka koji su je sveli na ono što mi danas uh, opisujemo i govorimo i tretiramo novotariju. Ovo što mi govorimo, znači na, uh, na, na tom opisu novotarije, to je onaj skračeno novotarije, a, a to je da je notarija ono što je pokuđeno, u smisku pokuđeno zabranjeno, uvedeno u vjeru, e, zašto ne ima šarijski argument, niti se može podvesti pod neko opšte ili opće pravilo u, u, u šarijatu, svejedno bi, e, bilo u ibadetima ili u muamelatima, odnosno međuskim postupcima. E, po ovoj definiciji koja koju mi standardno koristimo, a na koju su ima Malik, ima Mahmed, Ibn Waddah, Ibn Taymi, Ibn Rajbi i mnogi, mnogi drugi učenjaci, uh, oni kada tretira novotariju, znači novotariju uh, uh, tretira se strani, što se unese u vjeru, u poimanje vjeri, sve jedno u akidi ili u fiku. I što god dođe, što go, sa čime god se dođe novim, a nema osnova u širijaskim argumentima ili ne može po, se podvez pod neko opšte pravilo uh, opšti širijaske argumentata, to se tretira Novotarijom. I to je nama poznato. Međutim, ovo drugo poimanje, a to je u stvari, da nas ne bi zbunilo, zato ga spominjem, da ne bi neko nas doveo u koliziju i rekao, vidi se da ste kontradiktivni sami, sebe, odnosno, krijete istinu. A ovo drugo poimanje, a to je proširano pojima Novotarije, u stvari, o čemu se radi tu? Da imamo skupinu činjaka koji kažu Novotarija je sve novo što je došlo nakon Muhameda s.a.a. nakon njegove smrti. Sve što je, sve bilo, znači, u ibadetima ili u materialnim stvarima ili u sredstvima života, tehnici, tehnologiji i bilo čemu drugom. Pa onda se, među to, na, znači, kod njih se tretjena novatarija, sve što je došlo, novo, znači, potok, kod njih pada novatarija, uh, uvođenje tepiha u mešćide, novatarija minareta, novatarije uh, uh, minareta i tome slično. Sve, sve ima veze s vjerom, ali je materialne, tehničke tehnološke prirode i tome slično. Pa onda su u ovom poimanju imamo opet dva pravca. Prvi pravac na čemu je imam Šafija, i Đauzi i drugi učenjaci, a to je da dijeli novotariju na pohvalnu i pokuđenu. Pokuđena je novotarija ona što, što je vezana za Ibadet, što je vezano za ibadet, znači vraćava se na poimanje ono što smo malo prije rekli, na čemu je ova prva skupina učenjaka, ima mali Ahmed i Vadidah i ostali, a, a to je znači da se dođe sa nekim novim ibadetom a, za koji nema dokazu šerijatu, koji nije bio poznao da je rađen za vrijeme poslanika Sanzilan Shaba i prvih generacija. A kaže, to je, to je pohvalna novotarija, pardon, to je, to je pokuđena novotarija ona onako je haram. A pohvalna novatarija kažu, to je u stvari sve što došlo tehnike i tehnologije i što, je, što se radi, a nije, nije znači, nije ibadet uvjer. Pa su tu uveli sve ove ostale stvari, znači, od tehničke, tehnološke, uh, izmjena način pravljenja mešćida i druge stvari koji su vezane, imaju vezi sa islamom, sa ibadetima, ali ne ulaze u ibadet. Uh, Druga, uh, drugi pravac unutar ovog uh, šireg poimanja navotarije, ono na čemu uh, što su zauzili imam Karaf i Nevevi i El Ezi ibn Abdeselam a to je da kažu navotarija prolazi kod sprijed fikskih propisa može biti Vajadžib, Mustehab Mubah, uh, Haram i Mekruh, pa shodno znači koja vrsta i ona se svrstava među koje znači ovde sad da navodimo primjere ovome samo cilja da navedem znači, uglavnom i ovo drugo poimanje, šire poimanja navotarije se vraća na ovo prvo samo je pitanje terminologije. znači pitanje terminologije, ovaj tako da nas ne zbuni ova stvari, nas neko de, ne pokoša dovesti u zabunu pa da na kaže, je, evo vidite, učenjacu govorili prije da ima Lipanova teorija. Tačno, ja sam govorila o kojem kontekstu? Lipanova teorija znači što nije vezano za za ibadet, nije vezano za tehniku, tehnologiju, napredak civilizaciju i tako dalje i da, uglavnom ne želim da otvaram vrata ovog pojma, nego, po, ovog, ovog, ove teme, nego samo želim da naglasim e, da postoji to što su suđenaci govorili, međutim, svodi se na isto poimanje ono koje je nama uopšte poznato, a to je, kada mi govorimo o notari, govorimo o uvedenim ibadetima, ili u, u međuljudskim postupcima, kad se dođe sa nečim, e, sa nečim što, e, u nekim uvjetima, šartoma, koji nisu pojasnili šarijetskim tekstom i hoće, o, o, želi su od toga napraviti vjera islam. A, dalje je vezan za Novotariju, prije što spominemo, opođenje prava Novotarijima je stav prema Novotarijima u kontekstu opođenja sa, sa neistom mišljenicima. Opšte poznata stvar je kod nas za učenjaci, kada govore u Novotariji, dijele na nekoliko vrsta shodno iz kojeg ugla se posmatra recimo ako se posmatra iz ugla osnove novotarije, učenjaci dilu novatariju na, na originalnu novotariju i e, dodatnu novatariju, znači aslije i da fije originalna novatarija znači da neko dođe sa nekom novatarijom koja e, čiji osnov ne postoje znači nema osnova u šerijetu takava vrsta ibadeta ne postoji u šerijetu Pri, klasičan primjer toga je Mevlut ili Mevlid na Arabskom znači proslavljanje Mevluda, takva vrsta ibadeta u šerijetu ne postoje apsolutno Uh, i učenjaci obrajaju u originalnu novotariju, tome slično novotarija sa strane akide, ova, akida, aholula, o itihada, a to ono što čim je bi narebi, a to je utjelovljenja, uh, a, znači utjelovljenja alađešanu u, u, u biće nekog svog stvorenja, ili da je sve što postoji da je neuzdobila alađešanu, poznata uh, pokvarana akida. Uglavnom, znači to je ta prva vrsta, naved nje primjer. Druga vrsta, to je dodatna novotarija. A, to je da u stvari da a, postoji ibadet u osnovi propisan, međutim njegov način izvođenja a, od njega napredeno otarija. Klasičan primjer toga je ovaj džamatski zikr koji postoji a, kod nas ovdje ubosni i drugim zemljama. A, tako nešto znači niti ima osnovu džamatski zikr, znači imamo osnovu zikra da se zikri poslije farz namaza, ali da to bude džamatski uređen da jedan kaže kašte subhanallah, kaže elhamdullah, kaže allahuekbar i tako dalje na način koji kod nas. Takav način učenjaci nazvali novatarijom, takav način zikr. Znači, to je dodatna novatarija. Znači, nije u osnovi novatarija, postoji zikr. Ali način kako se izvodi, oni novotarija. To je, znači, klasičan primjer. E, druga podjela novatarija sa strani, sa strani e, dijela. Da li je akidesko ili fiksko? Pa, znači, e, imamo tu e, dvije vrste novotarija to su ove akideske i fikske. Akideska novatarija, znači, po nju možemo uvrstati znači, sve ono, kada neko dođe sa nekim uvjerenjom koje je opriječno onome što obavijesuju poslanik sa lalavom, što što sa čime je došla obavijesu Koranu. Uh, u fiku, naravno, kada dođe neko u fiku sa nekim neko vrstom ibadeta ili izmjenjeno vrstom ibadeta koja nije prenačena u šarijeskim tekstovima. Uh, treća podjela, a to se vraća na, na posljedice Novotarije, a to je da li je Da li je bida mu kefira, mu kefira ili bida mu, mu fesika? Da li je znači novatarija koja izvodi izvjeri ili ona koja izvodi izvjeri? Klasičan primjer, znači novatarija koja izvodi izvjeri, to je upućivanje dove umrlima. Upućivanje dovi, znači da, da, da ti umrlima da mu oni udovolji njegovim potrebama. Ili traženje pomoći od umrlih ili traženje u, da, se da se rješavaju neki životni problemi, odomrli ono, š, ono što oni ne mogu činjenja, seđde kaborovima i onima koji su u kaborima i tako dalje. Klašan primjer znači novotarij koja izvodi iz islama. E, novotarije mufesjeka, a to je ona znači koja grijeh, ali ne izvodi iz islama. Učenjaci navode primjer kao upućivanje dove kod kabura, ali upućivanje dove Allahu želešanuhu, a ne onom koji je u kaburu. Ili klanjanje kod kabura. Klanjanje Allahu želešanuhu, Znači nije te zakladnje ali kod kabura želeći bereke tog mjesta. Znači ta novotarija ne izvodi islama, ali je, ali je novotarija. Ili učinje Kur'ana Kur kod kabura čunajući da imaš veći seba pa koji učiš kod kabura ili da više koristi umrlom, a za tako nešto nema argumenta u šarijatu. I tome slično znači. Ovo smo naveli kao primjer, samo da se zna od prilike o čemu govorimo, o kojim vrstama novotarija govorimo. E sad, neko može reći, Što se tiče novotarija, mi često slušam predavanje o novotarijama, upozorenje na novo novotar i tome slično, pa je se bojati da se tu, da se tu ne napravi nekakva poremeća, da se ne pomute stvari, odnosno konkretno u praksi o kakvim mi novotarijama o stvari govorimo. Konkretno u, u našoj sredini ono što mi razumijemo i što, što možemo pojmiti, o kakvim mi novotarijama tu govorimo. Uh, znači, da spomenuti direktno, konkretno, recimo imamo novotarije vezane za određene džemate, imamo novota, uh, novotarije ili novotare u Menheđu, imamo novotare u Ibadetima, imamo novotare u Akidu, sve to imamo, postoji u praksi. Pa recimo, da bude nekom kristalno jasno o čemu se govori, recimo on tavir koji postoji kod nas u praksi, to su ovi recimo uh, sufijski, uh, sufijsko-derviški tarikati koji postoji, za koji su uh, učenjaci Ahlostuneta rekli da su, da su novotarski, da uh, na, je na, na, na nabra kod nas poznati se recimo najresprestanijiji to je onak tarikat i uh, najopasniji i, uh, od njih svi je halidijski koji je raširen kod nas, i drugi tarikat koji postoji. Pa onda recimo... Uh, naotraje ovih uh, filozofsko mističnih ili prošitskih akademski tumačenja islama u koje je to jedna mješavina jel poimanja islama koja se pokušava zamotati neku jel u neku veliku nauku gdje ljudi stvarno ne znaju se priča i šta se govori, što se vjeruje, ali eto, ovaj, tako se tumači i a, naravno učenjacu, znači to obično bude kombinacija ovih e, uvjerenja, poimanja određenih koje, su, koje se nalazimo, oni poznati e, 5-6 sekti, oni osnovni koji postoji islamu. A, također, ovaj u ove notarije možemo obrajati, znači i... A, Mada ona blaža Elnavotarija odnosu na one osnovnih četiri, pet poznati sekti u islamu, znači dolazak Maturidija i Šarija, znači oni su neka neke sekte koje su između, između onih pet osnovnih koji su poznate po Dalaletu, znači između Akide, Ehlu, Sunne, Val, Džemaa i poznati pet šest sekti, oni osnovnih od, od Havariđa, Šija, Moatezila, Kaderija i ostali, Šarija i dolazi na neku sredinu jer imaju spoj ono što je kod Ehla Sunlađe Maja i ono što je kod ovi drugi sekti. Ali su ih učenjaci znači da su ehlu ehvao bida, da su, da su znači sljedbenici strasti i novotari. Uh, soscići konkretni fiski stvari znači to su ovaj, ovaj učenje Kur'ana na mezarima sal, uh, uh, salavati na pogrešan način jasini hatme Talkini, talqini ahdna me 740 ono što se radi oko turbeta oko kaburova hodočaša ajvatovica do vi šta razno što ima je kod nas tako dalje mevludi ikrar dove hađijske koja ne posjedne Kur'an i sunnetu hafiske dove sam termin taj tako ga nazivanje to, to je to sporna šerijski inovatari i tako dalje. Знаči znači, što s konkretni stvari koji posek od nas u praksi. Kad neko ako neko pita pa dobro, ko je sad ovdje novatar? Znaci ona je ko je ubeđena da je ovo u redu i da ovo islama i to plasira. I tumači da je to od vjere nema sumnje da je taj čovjek, da je ta osoba da je novotar. E, to zašto on to tako tumači? Iz koji razloga? Da li je materijalni, da li je slijedje tradicije? da li je neznanje? Ovo, to je sa pitanje drugo. Znaci govorimo ovdje konkretno ko zastupa ove stvari i primjenio praksu gotovo većinu ovih stvari. Možemo ovdje naći izgovora nekim ljudima, muslimanima, koji radi određene ove stvari slijedeći svoje autoritete, mislijeći da da su oni na ispravnom ili slijediči da je to misleš to tradicija islama ispravno kao a, ko, kod nas koji se godinama slijedi tako dalje uh ubieđenje znači da slijedi ono što je ispravno vraćajući se na, na, neku, na neku tradiciju na neku historiju. Ka kažemo da predanje znači ne govor govorimo sa strane o predanju kao da lažešan govorimo o predanju kod nas. Nač kod običnih ljudi. A, sa strane novotara ako hoćemo da pričamo novotara po pitanju džemata. Naci nima sumnje da je novotarski džemat tebligijski džemat poznat koji, koji dolazi kod nas u Bosnu i Hercegovinu borave u mešhedima radi ono što radi tako dalje u svojim uvjerijenjima, pojmanjima, temeljima osama, znači oni su čisti pravi novotari. Iako po izgledu nas mogu nekad i prevariti. E, naravno konkretno kod nas ateren takođe imamo ovaj večno spomenule sufijske tarikate, ne, znači nima sumnje da su oni novotari. E, onda treću treću skupinu može brate ovdje ove što su vezani za Tursku, a to su ovaj pravac Selajmanije. Su, koji se vraćava na Fethullah Golena i tako dalje. Uh, ono što ima kod njih, ovaj uh, i na koji način tumači, upražnjavaju vjeru praktično i tako dalje. Znači, tu je mnogo, mnogo devijacija i akideski, novotarski i tako dalje. Uh, također u ovu skupinu sada se pravo možemo reći se ubraja desu umje i kako haridžijski uh, haridžijska uh, uh, ova haridžijska voj pravac odnosno oni koji uh, naginju uh, uh, ovoj devle islamije islamskoj državi za koju smo govorili uh, već nekoliko puta do sad a prošli put pogotovo znači da je to uh, haridžijska akida i ona je kojoj bliže njoj sve je bliže uh, to je naj, najopasniji novotari koji je posto u islamu znači či ti nekim džematima, pravcima koji su 100% nevotarski. A onda imamo onih koji koji, ova, imaju pomiješano i novotarije i sunneta ili koji trudbenici, radnici za islama imaju novotarija u menheđu. Poput pokrivote jevan muslimin E, iako kod njega ima i određene devijacije tidetski fikski i tako dalje unutar al al to se vraćena na na određene skupine pojedince od zemlje do zemlje znači ima inovatariju menheđu ima methalijevce koji su jel se otkinuli se od od pravca selefijskog pa su došlo također kod nje imaju opasni novotarija također ovaj Hizb Tahrir on se može ubrojati u prvu skupinu novotarađemata Hizb Tahrir koji je počeo u osnovu u Jordanu se pojavio ima ga prisutan u zapad zapadnim zemljama i tako dalje imaju znači veliki opasni novotarija po pitanju poimanja vjereto maćenja vjeri u ove ovaj, ovde ovaj, u menadžer koji imaju problema sa Menheđom, u to ulazi i ovi blaži Uh, ka, mi kažemo tekviru, odnosno oni koji peteriju u tekviru, mogu se znači, uvesti u te novotare u menheđu. Uh, ka, znači, ako neko pita ko je na terenu, ko su ti novotare, znači govorimo o njima. Govorimo o ovima ovdje koje su već sada spomenuti. Znači o njima govorimo i sada što budemo govorili ovo ostalo, znači vraća se na ove novotare ovdje koje se spomenuti da ne bilo zabudno o kome se govori. Da ne govorimo nečem abstraktnom što ne postoji u stvarnosti. Uh, već smo spomenuli, znači uh, uh, uh, uh, prošli put, da obhođenje prema novotarima u smislu kao uh, onih neistom lišćanijih kao islamu, da ose ono može i tretirati, učinjavci tretiraju iz, uh, iz dva ugla, prvo uh, opšti stav prema novotarima, kao novotar, novotariji i, a pojedinačno, znači na pojedince novotar, kako se prema njima obhoditi pa ćemo uh, uh, na ta dva načina razdvojiti i govoriti u tom kontekstu Uh, prvo znači, znači opšti stav prema, uh, prema novotari i novotarima uh, o tih stvari ima znači braći ima nekoliko stvari kako se treba obhoditi prema njima, kakav stav treba zauzeti prema njima prva stvar, najbitnija stvar a to je, kako kažu učenjaci bogudu amelihim el mubtedia mržnja njihovog dijela novotarskog odnosno to uh, zahtijeva uh, da se odričimo tog dijela koje je batila i ono koji su njegovu nosilci. Naći odiđemo se tog na čemu su i šta radi i u što pozivaj. A to se naravno vraća a, na onu osnovnu akidetsku a to je al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Ljubav u i mržnja u ime Allaha dželal šana. E, ono što voli Allah dželal šanu, mrzimo ono što mrzí Allah dželal šanu. Ako Allah džanu kaže Inna Allah kafirin. Allah je ne voli kafire, ne može neko doći mu sama reč ja sad ja volim kafire. I hođe do, dođe da kaže poslanik salonel nije mrzio nikakog kafira, sve volio kafire. To su neke znači uh, greške u, u u tretiranju, u ophodjenju, u tumačenju ove stvari, bitne meselje, a to je ljubav i mržnja u ime u ljubavi, mađ ješanoj mržnji u u, u u ime Alah dželešano. Uh, Imam Ebu Davud u svom sunanu. Je naslovio poglavlje pod naslovom, i navaju tu određene hadise, kaže babu mu džanebete ehlil ehva ua bugdihim kaže poglavlje o e, odricanju ili klonjenju ili udaljavanju od sljedbenika strasti i mržnje prema njima sljedbenika strasti misli se novotar ehlil ehva su novotari, su novotari. i bugdihim i mržnje prema njima a kako kaže mrzim prema njima znači oni imaju svoj hak islama kao muslimane jer je ubrajamo ummet znači ono što mrzimo kod njih mrzimo njihova djela ono na što pozivaju i onda je spomeno u tom kontekstu hadis od Abu Dharr radijallahu anhu u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem fdalul a'mali al hubb fillah wal najbolja eh, najbolji djelo je ljubav u imama i mržnja u imama e, iako ova, ovaj hadis ima slabosti u svom rivatu šejh Albani ga ocenio prihvatljivim Uh, jer ima drugi, uh, drugi hadisa koji podupiru ovo značenje. I bilježi ga ima Mahmed u svom usnedu <laughs> sa sličnim riječima. Uh, odnosno, znači mi ovdje govorimo o tome, o, to, o onom akideskom temelju, a to je da je uh, najbitnija uh, veza islama, a to je ljubav, ima, ljub, znači mrž, ljubav ima lažanu, mržnjav ima lažanu. a ovo, u ovo ulazi ne samo, znači ova relacija ulazi, ne ulazi samo prema kjafirima, nego i prema i novotarima, u onome, u, shodno onoliko koliko su skrenuli od ispravnog poimanja i, i praktikovanja islama. U, kon, u tom kontekstu imaju i drugi hadisa, ali nijem na cilj sad da idemo svoje detalje. Uh, sljedeća stvar, a to je, koju su učenjaci detaljnije govorili i naširoko navelka, a to je hedgerul moptedija. Hedger kod nas se može prevoditi uglavnom kao ignorisanje i tome slično u tom kontekstu, oipti adu anhum, udaljavanje, znači ignorisanje navotara i udaljavanje od njih. Uh, ovo je pitanje koje su učenjaci Selefa uh, ga naznačili, potvrdili uh, i pridavali mu velik značaj u svojim knjigama akidetski poput ibn Betta poznatog učenjaka koji pisao o aqidah as-sunnah al-jamaa ibn an shariati al u svojoj knjizi, po pa o savremućenjaka također, Seed Kahtani, Bekrabu, Zaid, Hamutu, Eđeri, u knjigama, znači o svojim kojim su govorili i uh, Mahmas, uh, Džel'ud također, u svoj, knjigama u kojima su govorili o, o, o Novotarima i opuđeni pre njima, naglasili su ovu bitnu stvar kao osnov, temelj kod Ehle Suneval Džemaa. A to je znači, uh, ignorisanje Eđer i udaljavanje od Novotara. Kaže uh, Imam Sabuni, učenjaci uh, Ahl Sunne Val je ga uh, islam. Zbog njegovog veljčine uh, i značaja podupiranja pravca akide Ahl Sunne Val Džemaa upoznato u njegovoj knjizi Akide tu Selefa u Ashabi l-Hadis. Akide Selefa i uh, sljedbenika Hadisa. On kaže u uh, toj knjizi na jedno mjesto, kaže i tefaku ala l-qavl bi kahri ahli l Kaže složilo su se učenjaci Selefa, on govori o, o, o akidi Selefa. A složili su se na, na tome kaži, bi qahri ahli Da se novo tari, da se na njih vrši pritisak. I da budu dunji. Kaže vo izlalihim da se budu poniženi, vo ihzaihim da budu osromačeni. vo ib'adihim da budu udaljeni, vo iqsaihim da budu umanjeni wa taba'udu min i kaže da se udalji da se udalji od nje. Wa min musahabatihim i kaže da se ne druži sa njima. da se ne živi normalnim životom sa njima. Wa taqarrubu ila Allahi bi mujanbatihim i kaže da se približavamo Allahu džele što se klonimo navatora. Wa muhadjaratihim i da budemo daleko od nje, da ne živimo zajedno sa njima. Pa su uskupna riječ i opasna riječ. Kaže imam begavi Uh, u svojoj knjizi šarhu sunne, kar je v kad medati sahabe o tabbij o atbahum o ulema u kaže na ovome, o čemu govori ovom heđu, ignorisanju novotara. Kaže na ovome je kaže bilo bilo bilo su na ovome, kaže ashabi, tabejini i oni ko sedi tabeine i kaže ulema ulema suneta na ovome čemu kaže muđme'in mutafiqin ala mu'adati ehlil bid'ati vomuhađerati im kaže složni su na tome muđme'in znači iđma na tome niste razileza oko toga kaže mu'adat neprijateljstvo prema novotarima i muhađer znači da se čovek kloni njih da bude daleko od njih šta ulazi sve po taj heđer ignorisanje Učenjaci, znači, precizno, jasno naslovili to. Pogotovo učenjak Bekir, e, sa vremenu učenjak Rahimahullah, je u svojoj knjizi poznatoj Heđer Mnupteri, e, govorio detaljno o toj temi. Kaže, ulazi u Heđer, ignori sanje. Ulazi, kaže, ademun muđalezet, da se sa njima ne sjedi. Ipti adu anil muđavarat, da se ne boravi, ne, ne bude blizu uopšte sa njima. Kaže, telkul mohkateb, da se ne razgovara sa njima, osim u nužni potrebi. Terkul selamili, da se čak ne naziva selam njima. Uadejmo se majke lamihim, da se ne služa, sluša njihov govor. A ovdje mnogi pravi grešku. Pogotovo početnicu islamu, neko ko uzeo nekakav Hamas ili nešto slično, pa hoće da se sa njima raspavlja. Pa odi na njihove forume, na njihove stranice ili razgovara sa njima. Siljem da ode i razgovara kao da on njih ubijedi da oni ubijede da su oni pogriješili da su zalutali da ovakojnako i naravno onda mu oni ubace šubhi raznorazne šube u njegovo srce a onda on postije se vraća vama naučen da spasa si samog sebe jer su mu bacili šube to je velika greška znači sa novotarma se može rastve može samo ona koja ima zaista znanja ona koja nema dovoljno znanja ne, ne treba se upušta sa njima jer čijega sa svojom vještinom Uh, dialektike uh, uh, sposobnosti raspravljanja pobjedičega, I u bjedićega u najmanju ruku baci šube u njegov. Kad ubaci šube ona mora da se liječi. A šube su opasne. Dalje kaže Ademo mušavarati im. Da se od njih ne traži savjet. Ademo šuhude dženazje. Da se njima ne ide na dženazu. Uh, naravno nekako šeš pa dobro, da znači, ovo nisu skrupne stvari. Jesu skrupne stvari. I naravno, prvenstveno se odnose na one potvrđene velike novotare ači potvrđeni veliki novotari koji pozivaju novotariju koji žive novotariju koji se bori za tu novotariju. Eh Husemin Themin kaže da ove stvari udikoj se spomenti da se one vraćaju i kaže Madaruhu alal Masalih wal mafasit. Allahum tekun bid'atu kufran biwah. Kaži ova stvar se vraća na to da se gleda korist i šteta u obhođenju na ovakav način sa njima ako će opođenje na ovak način sa njima izva još veću štetu i fesad unutar muslimanske sredine onda se to privremeno ostavlja znači ovo je osnova opođenja prema njima znači ako ima koristi od toga i potrebno je znači osnova da se tako ophodi prema njima kaže malem tekun bida kufram kufranbava svedok nije novotarija kojoj rade rade koji oni rade da bude jas, jasan kufr či, na ako ko čije kufra nema razilaženja to je otprilike što se tiče ignorisanja novotara da navodimo sad argumente, širijetske argumente koji potvrđuju osnovu, odnosno koji propisanost ignorisanja Hedra Novotare tako dalje to mu zauzme puno vremena a znači dovoljno stvrka, da ta stvar kada složno učenjacu kod toga učenjaci ehhlasunovat eh, da ma učenjaci celafa su složno kod toga da se tako ophodi prema prema Novotare čak kad ne bi imao širskog rumena te ono što se složni učenjaci učenjaci ehlasunovat to, to je samo po sebi argument e, onda iz ovog proizilazi znači ovdje smo već spomenuli mnoge stvari učenjaci pojedinačno su spomenuo kaže kahruhum tadiku alehim e, kaže da treba vršiti pritisak na Novotare Uh, iz kog razloga? Pritisak u smislu uh, da se ne proširi munker koji, koji se nalazi kod njih, koji, koji uh, način kako oni tumači, veruju kako je živi. Da ne bi to postalo uh, maruf kod ljudi, da ne bi to postalo da je to normalno. Da je to u stvari pravi islam. Da postane i sunet. I da je to ono što treba slijediti, a onaj ko dođe sa sunnetom, na njega treba upozoravati da on pravi fitna, da pravi neri i tako dalje, ko što imamo kod nas, jel prisutno poimanje u praksi. I čak imamo jel i, i, i, i pogrešno savjetovanje određenih učenih iz naših redova, pa kažu jel da ne bila fitna, ostavi sunnet i priključena votari. Što je smiješno jel? Kako će na votarija iz Koriënt, ako se aksaneče, kritikovat i ako se neče ne radit, i ako se neče rad suno što sunet a ne obrnuto. Kako se promijen, kako se zna što je Suneat, kako se zna što je Novotari, ako će, ako će se ova sva sva priključice preključice uh, većini ljudi ono očem na nasovani. Uh, na ovom mjestu učeniaci spomenju i uh, borba rat protiv Novotara. Uh, ne za sećate se govorili smo o toj temi, kada to došlo sva, kada Novotari po, znači dva slučaja, kada Novotari uh, Imaju, podi, znači, udruže se, okupe se, imaju svoga predvodnika, uzmu oružje i povedu borbu protiv muslimanske zajednice. U tom slučaju je propisana borba protiv novotara. Obično se ovo dešava, vraća se na, na Haridžije. Znači, oni koji ustanu sa oružnje, to su uglavnom Haridžije. Ovi ostale novotarske skupine, one obično koriste to da, da, da, se pri, da se uvuku u vlast muslimanskih mjesta, sredina, kao što se radimo o Tezile za vrijeme Me'muna, Me da su se, e, znači, e, da, da su pridobili halifu tadašnjeg, e, oni su bili njegovi savjetnici, prisni ljudi, pa su na taj način počeli da vrše e, torturu na učenjacima Ehlu Sunata i tada je se desio taj poznat jel, e, slučaj sa imamom Ahmedom e, onaj ono pitanje je stvaranje Korana, Halko Koran i tako dalje, kad su os, drugi učenjaci mnogi ubijeni, eh, mnogi su morali na silu da kažu ono što nije ispravno i tako dalje, tema za sebe. Znači, eh, tada znači, Novotar su eh, uspjeli to da dođu, da dođu, da se da se privuku onima koji su na vlast. To nije samo karakteristično mojatezinima, to imamo i sufijski vredojma, pogotovo u osmanlijskom carstvu. Eh, sufijski šehovi su bili prisni sultanima, namjesnicima. I ne samo tu, nego često namjesni sultani nisu smijeli raditi u određenim mjestima nešto dok ne odi, ne konstituo se sa šejihom i vidi da on saglasan s time. Izbojazni da ne bi proizvali određeni otpor i e, pobuna i tome slično. E, I na taj način, naravno, u takvim mjestima e, sljedbenici e, ehle sunneta, znači e, ehle sunnete, znači nisu mogli e, komotno da podignu glavu. Zbog takvog, znači, odnosa novotara kada se, kada se jel, oni približi vlasti. Tako je bilo u drugim mjestima, a, a, kada, se, kada su ešarije maturidije, jel, kada su uvukle u zvaničnu, a, u zvanično tumačenje vjeri u školama, sa vlastima i tako dalje. Tako da je postalo a, u većini muslimanskih sredina i škola da se izučava ta akida kao da je ona ispravna akida ehlas ulubil džemaa i da više nema tu spora oko toga, odnosno današnji argument, mnogi koji kažu da su oni na ispravnu, to da su raširni u većini muslimanskih zemalja. To je argument da su oni na ispravno. Uh, što je tema za sebe. Uh, dalje je sljedeća stvar, opređena pravnovoj terma, a to je upozoravanje na njih. Taha dir To jest... Uh, potpada naravno podopšte ono pojmanje nusha, savjetovanje muslimana, odnosno šutnja na novotare i novotarije koji rade, ona vodi vodi da se novotarija širi, da je ljudi prihvate, da otvore svoje srce prema njoj, da prihvate kao da je ona ispravno tumačenje vjeri, sve jedno dolaze od institucije ili pojedinaca i tako dalje. Znači na ulemi u učenjacima koji su na ispravnom poimanju tumačenju vjeru je obaveza da pojasni ljudima skretanje novotara. Ne im dozvolju da skrivaju tu istinu, osim možda s vremena na vrijeme kako procijeni uh, shodno koristi ili šteti sredine gdje se nalazi. Uh, u ovom, u, u ovom uh, upozoravanju na novotare ili na novotarije uh, tu nije uh, potrebno, čak nije poželj, ne kaži da nije ispravno, kad su upozoravana novotare i novotarije, tu se ne spominju dobre stvari kod novotara, jer nema sumnje da imaju ima ispravni stvari, da radi ispravne stvari, da vas ne buni tu, znači, da obalje određene i badete, da su čak bogobojazni, da ne spominjamo, pratik primjera imate u historiju koliko hoćete. Ta stvar, naravno, ne treba da zbuni u onom čemu su skrenuli. Međutim, kad su na novotare ne spominju se u ovom, u ovom, opštem poimanju ophođenja prema novotarima, ne spominjuju se dobre stvari kod njih. E, govor o novotarima ne potpada po, u zabranjeni u, u, u zabranjeni gibet. Znači, gibet i novotare dozvolja, oni su izuzetak. O tome su učenjaci govorili, to se spominje, spominje se u knjigama kada se govori o zabrani novotarija, Imam neve je to spomeno u, u, u svoji u svoji knjizi Radu Salihim, te izuzetcije od, od, od, od, od zabranjenog gibeta. Znači, govor o novotarima, novotarijama je dozvoljeni gibet. Jer tu spominje ta određa. Naravno, ka, uh, kad se spominje novotar po novotariji ra, koji radi, a ne po, da se spominje njegova poroca, njegov privatni, lični život i tako dalje. Tu je dvije tvar koje treba razvojiti. <hah> Na ovom mjestu učinjanci također su govorili da, uh, da se... Uh, podovo ulazi da se ne prima shahadet i rivayet u osnovi se ne prima shahadet svedočenje i rivayet odnosno što oni prenose od novotara Uh, uh, osnova je da se njima ne, uh, uh, ne dozvoli da budu namjesnici, da budu kadije, da se stavljaju na, na visoke bitne položaje, da budu imami, da, da drže hudbe i tome slično. To je bila osnova. Međutim, ako se desi u sredini da ne može se izabrati osim takav čovjek, onda se gleda onaj bolji od njih da se njemu dani takva funkcija. <kuh> E, također u ulazi da nije ispravno tekfiriti na ovotare osim kad dođu sa jasnim dijelom kufra koji je iz islama zašto? zato što je tekfir jako krupna i velika stvar znači to nije, to nije lahka stvar kao što se nekom čini jel, da je to samo bitno jel, da vidiš neku stvar sporno radi i odmah kažeš jel oni i salam ali ik idemo dalje A, znači, koliko to ne priliči normalnom poimanju veru ta stvar znači, koliko je to ne priliči da se, da se spoji ličnost jednog muslimana da o lahko se opodi prema spuštanju tekvira na određene novotare a onda iste vremeno vam recimo gleda u nekim detaljima islamskog života precizira o nekim detaljima gleda ono kad jede hranu gleda imalo ono ej ej 670 ovo ono to gleda jel haram zaklano ovako nak a vam kad treba nek spustiti kafir neka tu jasno kod dalje dalje znači to je to nespoj znači ne može tako čovjek znači proglaš nekog nekog koji ispolio svoj islam i tretira kao muslimana proglaške kafirom to je krupna stvar i u to se lako ne upušta to uglavnom treba prepustiti učeni ljudima <kuh> Da vodi da navodi mel uh, govori određenog činjaka koji su govori o tom o toj temi da da hedž ignorisanje novotara i na nanaši koji se kako se odnosi prema njemu to ne znači uh, da ga smatramo kafirom da ga izvodi islama, osim ako dođe sa jasnom novotari sa jasnim djelom kufra novotarijom koja izvodi iz islama to je dvije različite stvari. Uh, Naravno ovo zadnji završavam kao sedmu stvar koju činjac spomnjeo opožni uh, znači u opštenom opožem prema prema novotarima a to je savjetovanje, upočivanje, poučavanje njima uh, uopšteno ili pojedinačno i tako dalje. Uh, klasičan primjer toga ono što radi Ali radijalahu anhu kada je poslao Abdullah ibn Abbasa radijalahu anhu kada ga je poslao Havariđima da sa njima razgovara, da razgovara koje šubeh imaju, uh, šta zamire Ali radijalahu novi koje šubeh imaju, šta zamire Ali radijalahu novi mavi i tako dalje, pa je on u razgovoru sa njima, u dialogu sa, sa njima uh, Uh, poslije toga bilo da je 4000 havariđa napustilo tu ideju na koju je bila i vratili su se priključili se ali uh, tabor ali radi Allahan. Naci ovo je uopšteno, znači uopšteno oprođenje prema prema novotarima uh, i novotarije. Što se tiče pojedinačnog, uh, oni imaju znači uh, poseban omenat sa strane uh, ono me, znači kakožen pojedinačno misi se na pojedinca novotara kad se govori o pojedinicu Novotar, kako se potpravljaju njemu, znači ono ima posebna momenata. E, kao što ima, e, kao što, znači, e, da bolje razumijemo ovu temu, kao što imamo dijela koja izvode iz Islama, koje su je dijelo Kufra i Širka. I mi kad govorimo o njima kao, kao opštim propisima, kažemo ovo djelo ko uradi, on je kjafir. Ovo ko kaže, on je kjafir. I to je uopšteno. I onda se desi pojedinačno, osoba uradi neko to dijelo, Kufra ili Širka. E, pojedinačno kad Znači, to je spuštanje kufra tekvirna pojedinca, ona ima posebno poglavlje, a drugo je uopšteno kad govorimo o tijem dijelima da se, se ljudu poznaju šta je kufor širke, da se sačuvaju od toga, da se pazi od toga. Al kad treba na pojedinca spustaviti propis, onda učenjaci spomenju da se ispune i šartovi i da se otklone mevanija prepreke za spuštanje tog na pojedinca. I to je posebno poglavlje, vjerojatno ste to čuli o tome se ste čitali, da se moraju ispuništi određeni šartovi da bi se na neku, neku spustio uh, propis, uh, propis i novotarije i kufra i tekvira. Znači, uh, to je slično tome, zato spominjujem u kontekstu toga. Znači, ovo je slično tome, kada govorimo uh, znači, uh, poseban uh, poseban, uh, poseban opričan prema novotarima, to je po, poput spuštanje tekvira na pojedinca. Uh, šta to znači? Pa su učenjaka spominjali neki... Uh, 456 pravila, principa u opođenju pojedinačnom prema novotarima. Prema pojedincu novotarima. Uglavnom se ovdje misli na one ljude koji dođu sa uvjerenjima i sa dijelima koji su jasni kodan da su novotarija, ustrajavaju na njima, pozivaju na njih i tome slično. Znači, o se radi. Prva stvar, najbitnija stvar u, u, u opođenju prema pojedincima je to da se izvrši provjera, da se izvrši preispitivanje kada dođe za neku osobu vijest ili haber da je ona radi novotariju ili novotariju ili tome slično. Ovo je vrlo bitna stvar. Znači, Uome se ne smije žuriti, ne smije se podleći nekakvim uh, reko ovaj, reko onaj, uh, uh, takozvan, jel, u arabskoj znači, neke, uh, znači, da, da ne mogu se uzeti vijesti bilo koga uh, da priča Uh, u ovom kontekstu mi da da oslonimo, da na tu priču oslonimo svoj propis i stav prema tome. Uh, na čemu je oiždano oiždano šerijskim argumentima jel. Kao što kaže uzvišeni suvreh je rad je da dinamenu in dja konfasu bene in bin fetebinu. O vjernici kada vam dođe fasik grešnik sa viješću fetebinu vi je provjerite. An tusibu qauman bi jihad fa Zašto da provjerite? izbojazni da nekoje ljude zbog neznanja, zbog neispravni vijesti, netačne vijesti znači da zbog neznanja ne, znači pogrešno ne optužite ne spustite pogrešan propis i riječi o njemu pa da se poslije zato to kajite ili kao što došlo u drugom koranskom vijetu vezano za, za džihad, za muđahi da to je jahu i amenu i da da Fi fise bilalahi fetebejenu o vjernici kada se borite na lahom putu fatabinu preispitati stvar provjerite stvar wala taqulu liman alqaylakum esalam ne možete znači oni koji kažu vama selam odnosno eselamu alejkum leste mumina nisi mu'min teptaguna arad alhajati, željeći time uh, dunjalučki šičar ili i metak i tome slično. I do kraja ajta. Uglavnom ovdje, pazite, pazite, ako ovdje je došlo u, u, u džihadu, da čovjek treba da provjeri, da ne žuri u osobi s koja nas njega, koja je u ratu, ratu je protiv njega, da moraš provjeriti stvar, da ne smije žuriti, uh, kako je onda tek u miru. Odnosno, kažu učenjaci, uh, stvari koje se prenose u određenim ljudima, Znači, one se dijeli na, na, na dvije vrste. Prva, one koje su vadiha, koje su jasne kodan, da neka osoba, znači opšte poznata stvar, raširena, vidljiva, nije sakrivena, da neka osoba radi određenu stvar. Za takvu stvar ne treba posebno da se provjerava, otvrđi i tome slično. Međutim, ima za neke ljude, ima znači nešto što nejasno rekli su radi premenju stvar koja koju treba provjer, koju treba ispita, treba razgovara, treba vidjet. U tom slučaju tada treba da se stvar provjeri. Naći u ovome se ne smije žuriti. Pogotovo ako je neka osoba a, a, do tada bila na opšte opšte među ljudima na ispravnom poimanju i stavovima i tome slično ili blizu ispravnog. Pod jedanput se proširi vijest Uh, uh, suprotna tome ili nek, neka, uh, neka stvar koja koja dolazi samo od ljudi koji su na velikom dalaletu. Stvar, takva stvar se mora provjeriti. Ne smije se žuriti sa osudom, uh, uh, sa donošenjem suda i tome slično. To je prva stvar, najbitnija stvar. Znači da se mora i vijesti provjeravati koji se prenose ono što se dešava određenim ljudima. Uh, druga stvar, a to je uh, da se ne žuri sa donošenjem propisa tefsika i tekfira. Da se spušta propis, da se kaže da neko osoba da je novotar, da se kaže da je fasik, da se kaže da je kjafir i tome slično. Znači, tu također, znači, malo, malo prije smo spominjali. Znači, uh, uh, ne spušta se propis tek tako. Znači, najispravnije kad ti nešto oko toga nije jasno, pitaj učenu osobu. Onu osobu u je znanje imaš povjerenje, pita, ga, razgovaraj sa njim. E, ovo su jako osjetljive stvari, vrlo bitne stvari e, O stvari ovo nam govore jednoj vrlo bitni stvari a to je da nekad novotarija, određena novotarija znači može da se radi može da je neko učini i e, ta novotarija sama po sebi ona je novotarija i nije doznalo da se, da se radi i opće pozna da novotarija međutim spuštanje propisa na tog pojedinca je druga stvar e, tašan primjer koji učinjaci navode a to je da su učenjaci ehli sunneta za vrijeme uh, halife Ma'muna, Ma da navedevam primjer, uh, kada, kada je bilo poznato pozivanje na traženje uh, traženju dilemei da kažu da je Kur'an stvoren, da je uh, ono što u Kur'anu nisu Allahove riječi, nego da je stvoren, da nije Allah govor. Uh, pa poznan stav učenjaka ehli sunneta je bio da onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, da je to dijelo kufra, da je kafir. Počeo od četvorce imama. Znači, Ebu Hanifej, Malika, Šafij, Imam Ahmed, znači, uopšte pozna sam tako u, u, u Leme učenjaka Selefa, da onaj kaže da je Kur'an stvoren, da je kafir. I onaj ko negira da je da je to dijelo kufra. Da Allah što ono nije odredio ovo što se dešava. A onda, kad se desi u praksi, da ima ljudi koji su izgovarali riječi da je Kur'an stvoren, ili nagirali kader spuštanje na tog pojedinca riči kufra je bio proces. Nisu učenjaci uh, u to doba, znači nisu spuštali riči kufra uh, na te pojedince koji su upali u slav. Znači za stvar za tu stvar se sačekao. Glavno to treba prepustiti učenim ljudima. A ne da to poslanici znači uh, poslanici stvar koji se bavi muslimani koji nemaju dovoljno znanja. Naravno, ovo sve se vraća na, znači, na šartove, na šartove uh, spušta, na, uh, pojedinačnog tekvira. Znači, šartove i mevanije um, prepreke koje treba da se isponi. I da ne dužimo oko toga, uglavnom, znači, ova, ovaj dio govori o tome znači, da, da mora se voditi opriz i ustruč, ustručavati se po pitanju spuštanja pojedinačnog propisa na određene ljude, po pitanju uh, tekvira ili novotarstva ili, ili fiska i tome slično. Uh, Treća stvar koji činjavca ovdje navode, a to je uh, da da islam traži od nas da budemo prilikom ocjene određenih ljudi, uh, ovdje govorimo sad o novotarima, da budemo pravedni. Prilikom ocjene njihove ličnosti da budemo pravedni. Kako budemo pravedni? Da spomenemo ono kod njih što je ispravno i ono što je nije ispravno. Znači ovdje sad govorimo pojedinačno o čovjeku. Prije toga smo govorili uopštveno kad se govori o novotarima i novotariji. A sada govorimo o pojedincu. Znači, od pravidnosti i pravde je kad se spomine neki određen novitar. Spomine se i pozitivne stvari kod njega i negativne stvari kod njega. Znači, to je od pravidnosti. I ono u čemu je pogriješio i ono što je ispravno. Zašto? Jer ako se spomene samo on, kod njega kao pojedinca, samo negativne stvari... E, onda će tu odvesti do toga da će stvoriti dojam osobe koji čita i koji slušaju o toj osobi reći pa ova, jel, ovo je imam dalaleta i kufra nema govori ginsana od ovog jel. jer sam nega se stvar spominješ a prešutio si prekrio pozitivne stvari obrnuto ako kod novi novotara novo spominješ stvari koje su valjane ispravne kod njeg A prešutiš ono na te gdje je skrenuo. Onda će se stvoriti dojam kod ljudi da je tu, imam ehlos uneval džemada, imam veliki učenjak, kako nisam znao prije za njeg, gdje su te knjige da se ja, koristim od njeg. Znači, jedan i druga način pristupa ocjenjivanja ličnosti novotara, a da se ne spomini, jedna i druga stvari postoje negativne stvari, je neispravna. Odnosno, vodi u neprav jedan odnos prema njima. Naravno, opet naglašavamo ovdje. Znači ovdje govorimo sad o pojedinačnom govoru, novo, o pojedincima novotarima. A prije toga smo govorili gdje smo rekli gdje se ne treba spominjati pozitivne stvari kod njega, to je kad govorimo uopšteno o novotarima i novotariji. To je dvije različite stvari. Primjer toga, da ne ispadnemo, da ne pričemo onako u Havu, primjer toga, znači ima mnogo učenjaka koji su govorili o novotarma koji su uh, ispo, i pokazali praktično uh, to pravedno opođenje. Klasični primjer, znači sa njim se ovaj, navodi se, uh, znači klasičan primjer osobe koja je iskazala veliku pravednost u opođenju prema a to je Imam Vehebi. Pogotovo njegova knjiga Sira Alamun-Nubela, poznata knjiga koja nemaju ravnoj po pitanju biografija Sira živ... Uh, ljudi, uh, velikana, učenjaka, vojskovođa i svi ostali značajni ličnosti u islamu do njegovog doba dok je živio. To je jedna knjiga neprikosnovena, znači slično nema u istoriji islama. Uh, u toj knjizi uh, imam vehebi kada, kada bi govorio o određenim novotarima. Znači, došao je, ispunio ovaj šart. Da kad spomine određenim novotara, spomine i pozitivne stvari, kod njega i negativne stvari. Pa recimo, kvačičan primjer, uh, učenjak za mahšeri, poznat po, kao, muatezil, kao kao učenja koji je bio muatezilski akide. Odnosno učenja učenjah Zamaširik od nas zanimlju po ovaj što imamo prijevod Kur'ana od Besima Korkuta. On je rađen da je Besim Korkut se vraćao na Tefsir kešav od Zamaširija. I zato ima one odeđene greške po pitanju akide, o čemu je bilo govora i pisano o tome. Uglavnom, Uh, učenjak za mahšeri za nje kaže ima vehabi pa se pa, kaže kaže kaže za njega allame uh, kabir muatezila uh, kaže sahibul kashaf i knjige drugemu fesal kaže ka, kana re'sen fil balagati wal arabiyyati wal maani wal bayan walahmu wa lahu nazmun jayyidi tako dalje kaže kaže bio je kaže allame znači učenjak velikán veliki učenjak kaže bio je vođa mu napisao je knjigu Kešaf, a taj Tefsir i drugu knjigu Mufezal. Kaže, bio je resen fil belaga. Znači, vrh u belagi retorici. Kaže, vrh je bio u arapskom jeziku i u značenju, bejanu, znači, to su određene oblasti iz retorike, u arapskom jeziku. A onda, poslije toga, završava govor o njim, prenio neke govore drugih učenjaka, kaže, kane dajeten ili liatizal Allaho Allah i usamihu. Kaže, bio je daja, misli, ona, je u muatezilsku akidu, da mu Allaho prosti. Pazite koji, koja pravinost, znači, navedi u stvari koji, znači koji, u čemu je bio dobar i u čemu je pogriješio. Na koju akid bio tako dalje. Da ima jedno i drugo, jer govori o njemu kao ličnosti. <clears throat> I zato mnogi učenjaci danas kažu, jel, ovaj, sa strane jezika, belage i tako dalje, retorike i a, arapskog jezika, da se vraća čovjek na njegov tefsir, znači nema smjetnje. Po pitanju, znači, akide i ostali stvari, naravno, da je da je bio skrenuo, da je bio nadalavati. Slično tome, imam vehebi kada govorio o Ebu Hamedu Gazaliju. Sličnu stvar spominje. Znači, prvi dio govori o njemu da je to bio uh, imam Bahar, da je to bio uh, imam, znači imama ovog umjeta, Bahar, more, znanja, kuđetu islam, dokaz islama, uh, ađubetu zeman, uh, znači, uh, čudo tog vremena uh, i tako dalje, nabije, na, na, navio posle kojeg je navio poslije uh, kojeg je bio mezheba, uh, koje je knjige napisao, da je bio, znači, u inteligenciji i oštrovnosti je bio, znači, nim bilo ravnog. Znači, spominje, znači, poslije stvari o njemu, što, što je činjenica. A onda je spominuo, govore učenjaka, oni koji su ga hvalili, oni koji su ga kudili. I onda kaže, kaže, maza, le, maza, le, maza, le, ha, kaže, kaže, učenjaci se neprestano, kaže, razilazi, jedni drugih hvalili i razilazi se kod toga, shodno ići tihadu, pa kaže, nagrađeni je ona uh, nagrađeni su kod alašanovi jedni i drugi, tako dalje. Uh, da, bi na, da bi na kraju, da bi na kraju on završio ovaj govor o njemu, uh, kaže Rahimallahu imam Abu Hamid pa اين مثله في العلوم وفد عليه kaže da salas milo imamu Abu Hamidu mislite ga kaže gdje je njemu sličan kaže u znanju i u, u, u, u fadlima koje imao kod sebe kaže wala kin la nedae kaže međutim mi ne pozivamo ne tvrdimo da je on bio bez grijeha minel galati, wal hata, walata klidin, fil, usuli, tako dalje. Da je, da je grešio, da je znao pogriješiti i slijeđenje, slijepo slijeđenje usulu, misli su u Naravno, imam Ebu Hamad Gazali da je, imao, da je imao veliki grešak akideski i, i srljanja i odlutanje od jednog pravca na drugi pravac, tako dalje, što tema za sebe, ja sam detaljnije pisao o tome. Ali govorimo ovdje, govorimo o tome, znači, naravno, bio imam u fiku, u Sule Feku, znači bio je vrh po tom pitanju i dan-dan iz njegovih knjiga uh, uči, a po pitanja akideskih knjiga pogotovo Eheo ja Lomudi znači ona je puna puna je znači e, pograšnih stvari sa strane Akide jako opasnih i ga za obične muslimane da je čitaju o tome su učinjaci govorili čak sam ja spominjao govorio da pisao sam da, da su u, u Maroku, u, da, u Endolosu da su bili naredili pa su njegove njige sve bile spavili zbog toga, zbog ti pograšnih akidijskih stvari koje je bilo kod njega u, u, u jednom određenom periodu e, pojenta je ovdje kada govorimo o ovoj stvari znači govorimo o tome da znači da govor o Novotaru obuhvađanje prema njemu jedno je uopšteno govor a jedno je kad se pojedinac spomenu. Glavnom o pojedincima Novotaru glavnom govore učeni ljudi. I od prave jednostije, znači da se ovako ponaša, da spomenu ispravne stvari i negativne stvari. Naravno, onim čemu je pogriješio od Alaleta, Akide i tako, e, tako dalje u drugim stvarima, u tome se ne slijedi, ni doznamo da se slijedi u tome. E, I tako da su učenjaci, znači, kada govorili o ovoj temi, znači, pravili su radnosti međutom toga. Ako dođe neki novotar, ima novotarija u Akidi, a recimo doprinio je u Tefsiru, u Hadisu, u Firku, u sul firku. Oni upozore na one akideske stvari, da se o tome ne uzima, ne uzima se od njegu, upozore na tu stvar, a znači, ima širine po pitanju tefsira, hadisa ili fiqka, ili suda fiqka, da se iz tih oblasi od njego koristi. I to je znači pravi jedan odnos prema ljudima koji su određene stvarima skrinuli, koji su bili novotari od određenih strana. Uh, ovakav način opažanja, znači nije nije u tom istako samo uh, imam dve habine, nego mnogi drugi učenjaci, čak savremeni učenjaci, kao što imam Šavkaniša, Shantipiti, kada bi govorilo bilo kojem novotaru, na takav način bi se podelio. Znači spomenuli pozitivne stvari i negativne stvari. Uh, recimo, klači od uh, zadnje ode stvar. Recimo mi ako bi uzeli uh, ovaj, recimo trojicu uh, učenjaka iz savremenog doba koji je živio prije 100 150 200 godina, Ševkani Sanaani i Sidik Hasan Khan, Ševkani Sanaani oboje su bili iz Jemena. To su dvojica može se komotariš reformatora koji su živjeli u to doba na tom mjestu. Takođe Sidik Hasan Khan, on je indijski učeniac u Indiji živio, takođe mo se smatra reformator. Sve trojice su pozivali na vraćanje Izvornom islamu živelo se sve so vrijeme kod Muhameda do Lahab. Braže na vraćanju izvornom islamu na pročišćavanje akide ostavljanje novotarija i tome slično pogotovo, znači sve trojice, čak imaju knjige koje su pisali o pročišćavanju akideskih uvjerenja o, otlanjanju o, tih natruga na, natruha, naslaga koje su vremenom godinama naslagali kod muslimana koje su, su vratili muslimane malo tredna u prvi džahelijet i tome slično a onda se pojavi ko Svetrojce trojice određene greške u akid i ko znaju se tačno mesele rađena su tu doktorske disetacije na tu temu, tačno mjesele zna gdje su pogriješili u akidijskim pitanjima. Imam Saneani, imam Ševkani, sve, obojca. A također Sidi Hasan Han. Međutim, učenjaci učenjaci ehli sunneta u savremenom dobu odnose se prema njima na način da je tretiraju kod učenjaka ehli sunneta. A da ono u čemu spogriješili, znači ima tu više mesela, desetak mesela u kojem spogriješili sve trojica, Uh, e se da je to njihov bioć stih da su u tome da su tome pogriješili a ono znači da je osnova njihova da su pre, pozivali na na teuhid da su negirali novotariju i tako dalje da su bili odočinjaka valkana savremenog doba i znači taj momenat je jako bitan uh, jer uh, o, ako se on, ako prema njima uh, pristupi na pogrešno znači najdi da su oni pogriješili u nekim stvarima Akideskim stvarima, i kaj, haj, pogriješi ovoj stvar, znači, gotovo, znači, novotar, novotar, znači, nema, znači vrlo je bitan pravijedan pristup i gledat osnova, kada je učenjak, imam ehl suneta, u osnovi poziva na teuhid, na ispravno poimanje, veri, i onda pogriješi u nekim detaljima, znači, on se u osnovi tretje kao učenjak ehl suneta, a onim stvarima kojim pogriješio, na to se upozor kaže se tu, pogriješio, ide se dalje, što ne narušava njegovu veličinu i njegov ugled i značaj kao učenjaka. Na ovom mjestu također uh, imam Ibnu Kajim, uh, sad završiti još jedna, jedna dvije rečence, uh, Ibnu Kajim ovdje navodi vrlo bitnu stvar, a to je da se vodi raču, računa uh, o tome mjestu, vremenu i sredini gdje se živi kada se govori o ovoj temi. Iz kog razloga? Da onaj ko je učen, da ne bi bio obmanjen zato što ne poznaje stvarnost. Ali ovdje to ne misli se stvarnost u tome da sebi neko nešto umisli, pa na osnovu toga izgrađuje neka svoja pravila. Nego Imam Ibn Qaim u svojoj knjizi uh, Alamun Mbaqin, kada govori o ovoj temi, kaže uh, o toj temi da se, da se mora voditi računa o stanju, o o o, znači, o tog da se da se da znači, korisne stvari štetne stvari koje se dobijaju od tre, od tretiranju opoženjem prema novotarima i novotarima kaže hada asunadim ovo je kaže temelj bitan i velik u šerijatu svaki kaže muftija i hakim svaki učen čovjek ima potrebe da je poznaj jer kaže ako je ne bude poznavao kaže Ka ne yufsidu akthar mimma yuski kaže više će donesti fesada nego što će popravlja stanje. A onda pojasnio čemu se tu radi. Kaže ako ne bude faqih, ako ne bude faqih uh, fil ahval, ako ne bude imao fika razumijevanja stanja sredine u kojoj živi, onda će se to vodi uh, od tog znači da ne poznaje stanje ljudi. Pokrešno kaže, kaže uh, onda će kaže on imačete saur poimanje zalima bisurat il mazlum wak onaj koji čini zulum i nepravdu, njega će predstaviti uh, da, da, da je on osoba koja donosi i uspostavlja p... i obrnuto. Kaže, također, kaže, ako ne bude razumijevao stanje, odnosno kako ljudi živi, uh, uh, kako zasniva, znači da poznaje život ljudi, stanje ljudi, znači dolazi će u situaciju da onaj koji ima pravo da će njega da će njega presta, da će njega po, poimati, kao osobu koja čini koja nema pravo i ne zaslužuje da, da da dobije svoje pravo i obrnuto kaže a odnosno dozvolje sebi kaže da se ljudi poigravaju sa njim da ga obmanjuju da pravi raznorazne smicalce pa kaže u takvom stanju kaže on će zindika munafika tetirati kao najvećeg muhlisa kao najvećeg najiskrenijeg čovjeka Kaže da onaj koji, znači, koji, koji laži, koji obmanjuje, njega će tretirati uzmanje osnovu njegove vaštine da je on onaj koji je došao sa, sa pravdom, sa istinom, da hoće da, da uredi stanje. Da, kaže, učena osoba ili hakim ili mufti, i tako dalje ne smije sebi dozvoliti da znači stanje, u kojoj, sredina u kojoj živi stanje ljudi da, da, da ga obmani i da, da, da, da sa svojim djelovanjem pravi veću štetu nego korist. Ali u ovom kontekstu znači da poznaje stanje. Znači, to da ga ljudi ne obmanjuju sa životom načinom koji žive. Ovo se može spustiti na određene fetve koji se dalju, jel? Da, da ljudi s bogađaju stanja prilođavaju islam stvarnosti, a ne stvarnost islamu, o čemu smo govorili više puta nam se da razumijete. I da završimo s ovim zadnjim, a to je da kada govorimo o treba znati da su učenjaci znali uzimati određene novotare, okoristi se od njihovih dobri stvari sa kojima su došli. Odnosno, učenjaci recimo hadisa, poput Buhari, imama Buharije, muslima, ahmede i ostali, uzimali su u svojim rivajetima koje su prenosili, uzimali su od novotara, znači novotara koji su imali jasne novotarije, dalaletna koje su bili, uzimali su i prihvatali rivajet od njih privatali revajet, oni samo su stavili uslov da onaj hadijs koji prenose da ne potpomaže novotariju na kojoj se nalazi dan dan vodimo primjere. Što znači e, očito da kaže ovdje da da situacijama, znači u određenim situacijama znači e, od novatora se uzima i Rivajet, i mo, i shehadet i e, saned u sanedma kojima, kojima se prenosi njihovi e, hadisi su prihvaćeni. A, a to je ono na znači, što se vraćamo na ono na ono pravilo, znači e, to je Ibn Taymije naglasio pogotovo <clears throat> Kada, kada je govorio ovaj, u Međumu Fatava o opođenju prema novotara odnosno u, o ignorisanju uh, uh, o, o ignorisanju novotara i da to zavisi u stvari od maslehe i kudrata da u stvari zavisi od koristi u određenu sredini mjestu i moći da se to ignorisanje izvrši. I ovo je vrlo bitna stvar ja sam to vama napominjel znači, ne može se vršiti ignorisanje novotara u sredini gdje su novotari jači gdje oni, gdje je vlast u njihovim rukama, gdje su oni jači, uh, gdje su u stvari oni koji su sljedbenici uh, haka, istine i suneta, da su oni poniženi do onih u manjini. Znači, uh, tada je ignorisanjem nemoguće izvest u praksi. I tada se, znači, stanje stanje se tada, znači, ne može podvesti pod ovu opšti koju su navodili učenjaci ovdje kada su novotari bili u manjini, kada su bili pojedinci, kada su bili poznati i kada je dijelovalo ignorisanje prema njima. Da ne ovodim riječ u ovdje epidemije u detalje, jer se mu uzeli puno vremena kada bi to provodili. Uglavnom, znači, ovo je u globali ono što su činjavci govorili, kako da se ophodimo prema uh, novotarima, uh, ne isto mišljenicima kada dođemo znači u susret sa njima kada, se, kada imamo određene konverzacije ili komunikacije sa njima kako da se sa njima ophodimo na koji način u uh, detalje koje smo spomenuli molim Allah dž.šanu da nam poveća fik u vjeri da nas učini svojim bogobojaznim uh, vjernicima uh, da nas učini sledbenicima hakka istine da nas udalji od novotara i novotari usvanek allahumme vebhem da laita sa kvelke ve and